És dilluns, 29 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que avui comença el termini per ser beneficiari dels ajuts a les famílies per reactivar el comerç de Palafrugell. També us explicarem que ha estat un cap de setmana amb platges plenes, tant dissabte com diumenge es van haver de tancar les platges de Palafrugell que van arribar al límit d'ocupació. Anirem a fins al Teatre Municipal de Palafrugell per parlar amb el cap d'àrea de Cultura per comentar les activitats que han programat conjuntament amb l'àrea de Joventut per aquesta Festa Major 2020, que estarà marcada per la crisi de la Covid-19. La informació comarcal destacada del cap de setmana ens portarà a explicar que Joan Margall ha estat escollit nou president d'Esquerra Republicana del Baix Empordà. Tornarem cap a Palafrugell per recordar-vos que el Consell de Joves organitza una formació antirracista avui a dos quarts de set a través de la plataforma Zoom. I tancarem aquest informatiu d'avui dilluns amb un fragment de la conversa que hem mantingut amb Joan Vigues, primer tinent d'alcalde, que alerta que el municipi no es pot permetre un rebrot durant l'estiu. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, dilluns 29 de juny, i ho farem explicant que avui precisament és quan es comencen a donar els primers ajuts directes per reactivar el comerç local de Palafrugell. Els imports que rebran els veïns i veïnes del municipi oscilen entre els 10 i els 40 euros. Es tracta d'una ajuda directa per a les persones empadronades a Palafrugell a data del 31 de desembre del 2019. El comerç local, com hem parlat en moltes ocasions, és un dels que més ha patit les conseqüències de la pandèmia mundial i, en aquest sentit, una de les mesures acordades per totes les formacions polítiques palafrugillenques era la de destinar una part en ajudes directes a les famílies per reactivar el comerç palafrugillenc. L'import econòmic es donarà de forma automàtica a totes les unitats familiars i, per tant, no caldrà demanar-lo. No obstant això, les persones en situació d'atur, ERTO o pensió no contributiva sí que ho han de comunicar a l'Ajuntament. Aquesta tramitació es pot fer presencialment a l'OH, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o per internet des de la seu electrònica de la web de l'Ajuntament. En aquest sentit, el termini també comença avui, 29 de juny, i s'allargarà fins al 17 de juliol. La distribució dels imports es farà de la següent manera. Un habitatge fins a dues persones rebrà un ajut entre 10 i 20 euros. Un habitatge de més de dues persones, l'ajut serà entre els 20 i els 40 euros. I, per últim, un habitatge en persones en situació d'atur, ERTO o situació de vulnerabilitat, un ajut que oscil·la entre els 40 i els 80 euros. Els comerços beneficiaris d'aquests ajuts seran tots aquells que s'han vist obligats a tancar durant l'estat d'alarma i també els que han vist reduït els seus ingressos de forma molt considerable. La llista de comerços adherits a la campanya es podran consultar properament a una aplicació que es crearà i també a al web de l'Ajuntament. Es recomanarà el registre en aquesta aplicació per tal de saber quin import té assignat cada família, així com el saldo que resta. Els comerços adherits a la campanya demanaran el DNI de la persona que ha rebut l'ajut i farà efectiu el descompte de la compra. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, en aquest cas amb el turisme, i és que aquest primer cap de setmana en el que l'aplicació per saber l'aforament de les platges i amb els agents cívics treballant ha deixat les habituals estampes de cada estiu de platges plenes. En aquest sentit, des del consistori s'havien marcat aquest passat dissabte i diumenge per comprovar l'eficàcia de les mesures que han adoptat davant de la Covid-19. Dissabte al migdia, a través de l'aplicació Palafrugell al mòbil, es va decretar que totes les platges del municipi havien arribat al límit d'ocupació. Això va passar pels vols de la una del migdia i, per tant, es van haver de tancar i no s'hi podia accedir. Malgrat que en les platges amb major capacitat s'anaven alliberant places, va ser complicat poder trobar espai en qualsevol de les set platges de Calella de Palafrugell o la de Llefranc i Tamariu, que són les platges que controla l'aplicació. Ahir diumenge també es va repetir una situació similar i des del migdia va ser difícil trobar un lloc per plantar-hi la tovallola. Amb l'experiència d'aquest primer cap de setmana de platges plenes, avui s'ha reunit la comissió de platges i en aquest sentit s'ha posat sobre la taula si cal fer alguna modificació a les mesures Adoptades. Cal recordar que un dels canvis que ja va avançar Josep Epiferrer, alcalde de Palafrugell, serà que el servei de dutxes, que en principi no estaria disponible durant tot l'estiu, sí que ho estarà i ha d'estar instal·lat durant aquests propers dies. En total, recordem, són nou les platges en les que es pot saber l'aforament total i de les que se'n pot consultar la seva disponibilitat a l'aplicació Palafrugell mòbil Aquestes són la de Tamariu, que té una capacitat per a 866 persones amb les mesures de seguretat que s'han decretat, la de Llafranc, amb una capacitat per 1.318 places, Calella de Palafrugell, en té 7, la del Canadell, amb capacitat per a 639 persones, el Port de Malaspina, amb 80 places disponibles, la platja d'Encalau, que té un total de de 77 places, la platgeta amb capacitat per a 42 persones, el Port Bo, que en té 35 de places, i el Port Palegrí, que té una capacitat per a 243 persones. En les properes hores ens posarem en contacte amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, per que ens expliqui doncs, si s'han decidit fer algun canvi eh, a causa d'aquest doncs, primer cap de setmana amb les platges eh, plenes eh, d'ocupació i també doncs, per, per valorar aquest fet. No? Eh, ho podeu escoltar en aquesta sintonia i també a Radiopalafrugell.cat. I abans de la informació comarcal destacada del cap de setmana doncs, seguim parlant d'informacions relacionades amb el nostre municipi i en aquest cas farem per anar fins al Teatre Municipal de Palafrugell i és que aquest matí hem conversat amb el cap de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, en Gerard de Proies perquè aquest cap de setmana les xarxes socials de, la, de Palafrugell a les xarxes socials de, de l'àrea de cultura hem vist que ja tenim el cartell de la festa major que se celebrarà del 16 al 20 de juliol. Encara no avançaven prou. Però quines serien les activitats i la programació, per a nosaltres però per a nosaltres ens ho explica i ens ho avança Gerard Pruies de l'àrea de Cultura, una festa major que, com podreu comprovar, òbviament molt marcada per la Covid-19. Us deixem amb aquesta conversa des del Teatre Municipal de Palafrugell. Començaríem el dijous 16 de juliol amb un espectacle infantil a les 7 de la tarda, organitzat per la xarxa. Era l'espectacle que habitualment es feia a Can Mario Màriu. Tres coses, sobretot, i, i abans de posar-me en el que és la programació. tota de ser entrada preassignada, ja, ja direm el sistema, segurament serà trucar en algun número de telèfon i ja prendrem els noms, mm -hmm. uh, amb entrada preassignada i amb l'aforament aquest reduït que ho farem. Eh? Si, no hi ha, si, si tu no tens l'entrada preassignada, uh, no, no, no deixarem entrar a ja explicarem, explicarem el sistema més endavant perquè serà un telèfon que tu trucaràs donaràs el teu nom, cognoms i així serà la manera val començarem amb els ametllers el dijous 16 de juliol un espectacle de la xarxa que és espectacle de circ que era el que feien habitualment i que serà a les 7 a les 7 de la tarda uh, també aquesta festa major es lliuraran els diplomes d'honor però això també a més endavant explicarem aquí quan i, i com i també el dijous començarem un espectacle de nit jove, que en diem, no són pròpiament barraques perquè no ens deixen fer-les, i tindrem l'espectacle d'en Peyu, es diu Peyu, l'home orquestra. Això serà a les, 11, a les 11 de la nit del, del dijous 16. Uh -huh. El dissabte i el diumenge, com ja és habitual, la Fundació Pla, la Fundació Vilacases i el Museu del Sur tindran jornada de portes obertes, gratuïtes. Val? i eh, el dissabte també 18 de juliol hi haurà un espectacle també per gent jove que és l'actuació de l'Ana Saez per la frugillenca que, que vam poder escoltar en el festival de jazz de l'any passat i la SU aforament limitat, entrada preassignada eh, també s'haurà de trucar i reservar, reservar l'entrada si ens anem ja el diumenge a dinar de juliol Tenim l'Orquestra Costa Brava en els enmetllers, uh -huh. serà a les 6 a les 6 de la tarda i al pati de Can Genís hi haurà en Ces Freixes i masoni. Això el diumenge 19. Uh, I el dilluns 20 hi haurà uh, l'ofici, l'ofici no es podrà fer, no es podrà fer amb, la, amb la copla de Costa Brava que es feia fins ara, però sí que es farà un ofici solemne en honor a Santa Margarida i hi haurà un reconeixement Uh, el personal que ha lluitat contra la pandèmia i un record a la gent que les víctimes de la Covid uh -huh. uh, dèiem que el dia, el dia vi, dilluns 20 és l'actuació de l'orquestra Maravella els enmetllers també a les 6 de la tarda val a dir que el concert de la SU el de la Costa Brava i el de la Maravella fem un passe però que si hi hagués més més demanda miraríem la possibilitat de fer-ne de fer-ne un segon. I aquest és bàsicament el que és el que hem pogut fer per la festa i el que, que d'alguna manera ens hem vist capaços de portar a terme complint tot allò que se'ns requereix. Durant aquests mesos de, de, de confinament se'n parlava, no? I era una de les coses que estava sobre la taula, no? De si suspendre o no. Finalment s'ha pogut és una miqueta com encara de resignar. No? He fet això, no? però deu una idea no? tingué en compte també que en d'altres poblacions poder s'ha sí, acabat prenent la decisió de, de suspendre-ho. Per tant en aquest sentit una, una decisió no sé si valenta però com a mínim que ha volgut donar una, una alternativa no? a, la, a la gent per aquesta festa major? Uh, des de, de l'àrea de cultura i amb el suport polític uh, corresponent, des de, des de nosaltres hem partit de la base de que ja, ja des, de, des del mes de maig de fer tot allò que, que poguéssim fer en aquest sentit hem mirat d'obrir la biblioteca en el moment que podíem, hem obert el, el, el vestíbul d'aquí teatre també per informació en quan hem pogut i, i aquest cap de setmana passat mateix hem, hem començat les sessions de cinema d'una forma Anomala perquè, perquè l'aforament és el que és, perquè és de marcar distància, perquè el lavabo només pot anar-hi d'un amunt, amb moltíssimes precaucions que hem de prendre i que, i que ens veiem no hi ha obligats, sinó que també ens assentim amb l'obligació de prendre mesures perquè ningú, ningú pugui, pugui encomanar-se de res. Eh? I en aquest sentit som molt conscients i responsables de la nostra funció pública que potser d'altres funcions, d'altres estaments privats no, no han de tenir tant, però nosaltres com a administració hem de tenir totes les prevencions i complir-les d'una manera absolutament estricta. Però complint tot això que dèiem ens hem vist capaços de fer aquesta programació, que potser no és la que haguéssim volgut fer, sense dubte, però que dintre de tot són cinc dies de festa major, que, bueno, que déu-n'hi-do. Mm -hmm. Doncs, eh, hem repasat avui amb en Gerard aquests, eh, aquests actes no? d'aquests eh, dies de festa major. El, els trobareu doncs, eh, també especificats a la nostra pàgina web, també a la pàgina de l'Ajuntament i de la, de la Cultura. I per més informació tingueu en compte, eh, tot això que ens ha comentat en Gerard, que tot és eh, en, en pres, pre presignació. Per tant, eh, en el seu moment eh, també tindreu la informació doncs, per com eh, reservar la vostra la vostra localitat, perquè al final és, és això són localitats numerades, no podríem dir? Sí, d'alguna manera són localitats numerades eh, i si no numerades sí, preassignades eh, estem estudiant encara el sistema d'entrada-sortida perquè es dona molta i molta importància que les entrades i sortides no coincideixi no coincideixi gent estem sectoritzant tot l'aforament per tal de que la gent no coincideixi uns no, no entrant i uns sortint el passadís o col·locant-se i dir que totes les activitats són són absolutament gratuïtes. Pensàvem que la normalitat d'aquesta festa major, d'alguna manera havíem de fer-ho gratuït, mm -hmm. això sí, amb entrada presa. Molt bé, doncs seguiu atents a les nostres xarxes socials, a les de Cultura, per saber doncs, més detalls d'aquesta festa major, del 16 al 20 de, de juliol. Gerard, moltes gràcies i ens retrobem aviat. Moltes gràcies, Rubén, moltes gràcies a tots. moment per a la informació comarcal en aquest primer informatiu de la setmana que ens portarà a explicar que les diferents agrupacions d'Esquerra Republicana de la comarca s'han reunit per escollir l'executiva que els representarà en els propers quatre anys a nivell comarcal. Després del mandat de Martí Funalleres, director dels serveis territorials d'Educació a Girona. Joan Margall serà el nou president en una executiva formada per vuit dones i set homes. L'actual diputat al Congrés ha reivindicat el paper d'Esquerra Republicana com a partit transformador i ha volgut rebutjar Qualsevol lliçó d'independentisme des de formacions que fins fa poc deia pactaven amb la dreta espanyola més rància. Com a membres de l'executiva hi haurà Marta Pairó com a secretària general, Maria Conchillo com a secretària d'organització, Pau Lledó, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, que serà secretari d'Acció Política, Carme Vinyes, encarregada de les finances, i Martí Vinyals, com a responsable de la Secretaria d'Imatge i Comunicació, entre d'altres. El congrés es va dur a terme dissabte al Teatre Mundial de la Bisbal amb la distància de seguretat necessària entre els assistents i amb una videoconferència amb la resta de militants de la formació que van voler assistir a la reunió. I tornarem ara cap a casa nostra, després d'aquesta informació de caràcter comarcal, per explicar que aquesta tarda, a través de la plataforma Zoom, tindrà lloc una conferència antirracista que ha organitzat el Consell de Joves de Palafrugell. Nosaltres, la setmana passada, si us recordeu, en parlàvem amb la seva protagonista, l'Adriana Turruella, que serà qui impartirà aquesta formació antirracista. La jove badalonina forma part de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, del Baix Besòs. L'acció, com dèiem, es farà en línia a través de la plataforma Zoom a partir de dos quarts de set. Malgrat que Adriana Torruella només té 21 anys i està acabant el grau d'Educació Social, aquesta jove de Badalona té una àmplia experiència impartint xerrades al voltant del racisme i del feixisme. Tot i tractar-se d'una formació, Torruella apuntava en aquesta sintonia que la seva voluntat és dotar d'eines i recursos als assistents per lluitar contra les actituds feixistes i racistes. I és la importància d'entendre que cap formació és la solució, ¿no? sinó que el que jo penso, intento facilitar són espais on començar aquest procés de reflexió, de saber identificar algunes pràctiques, actituds, eh, coneixements, pensaments, en aquest cas, racistes, eh, però que la formació o, o sí, la formació que tinc preparada és més aviat per començar el procés intern que després cada persona decideix construir, eh, continuar o, o deixar-lo per més endavant si encara no està preparat per o rebutjar-lo si és que no el representa. I en aquest sentit, i sense voler fer spoilers, avançava alguns dels aspectes dels que parlarà. Així, a la formació antiracista organitzada pel Consell de Joves de Palafrugell posarà el focus en algunes de les propostes sorgides pel, des del propi Consell. Treballarem tant des de petits conceptes que em semblen fonamentals per poder construir un discurs antiracista, com a partir d'algunes propostes que vaig llegir del, del Consell de Joves d'estereotips que tenien tant de la societat catalana com la marroquina, doncs intentarem veure com fer un anàlisi inclusiu i com desmuntar-los. D'altra banda, Adriana Torruella també remarcava que és bàsic establir aquests espais de reflexió atesa la diversitat de la societat. Uns espais en els que es demostra que la diferència és un element enriquidor i no d'exclusió. És una mica aquesta, no?, de veure com ens relacionem al final entre totes més enllà de, de la diversitat d'origen, de perfil racial o i altres com poden ser doncs, el gènere, l'orientació sexual, etc. No? Crec que em, avui en dia és molt necessari perquè, el, o sigui, innegable que la, la població actual em, compta amb persones d'orígens i de perfils racials diversos i aleshores eh, considero que és fonamental veure com podem mantenir doncs, aquestes relacions de, de convivència i on la diferència sigui un element enriquidor i no de, de marginació, d'exclusió, de burla, etc. Per últim, la jove activista també animava tothom a participar-hi, i no només els joves, per a poder formar part d'aquesta formació doncs afanyeu-vos perquè, com deia és avui a dos quarts de 7 de la tarda. Doncs, si esteu interessats, feu un truc, envieu un missatge al 670 60 85 50 o també per correu electrònic a conselldejoves.cat l'enllaç per poder-vos connectar a aquesta xerrada. D'altra banda, si ho voleu, també podeu escoltar l'entrevista íntegra amb Adriana Torruella a radiopalafrugell.cat. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per oferir-vos un fragment de l'entrevista íntegra que hem mantingut avui també al matí, en aquest cas des de la sala de juntes de l'Ajuntament de Palafrugell amb el primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica amb Joan Bigues. En aquest primer fragment de l'entrevista amb el primer tinent d'alcalde es destaca el fet que Joan Vigues ha volgut posar la mirada, sobretot en evitar un possible rebrot a la comarca i a Palafrugell per no llançar del tot la temporada turística que ja ha, de per sí, si, doncs, difícilment arribarà al 5, com podeu escoltar ha qualificat Joan Víguez. Us deixem amb aquest fragment d'aquesta conversa íntegra que heu pogut escoltar en aquest matinal de ràdio Palafrugell. Visitem l'Ajuntament la, de Palafrugell avui en aquest matí per conversar a continuació amb el primer tinent d'alcalde i regidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Estem amb Joan Víguez. Bon dia, Joan. Bon dia, bon dia, Rubén. Doncs, Joan, gràcies per atendre la nostra visita avui a, aquí a l'Ajuntament i volem conversar una miqueta de, de la situació actual al nostre municipi, posant sobretot la mirada no, en el tema de turisme, que és una de les potes que tu, que tu bé coneixes com a, com a regidor. Eh, en aquests primeres setmanes doncs, ja de, de desconfinament i després de l'estat d'alarma i de l'obertura de fronteres, doncs eh, un ha pogut mirar una miqueta no, pels nuclis de, de platja i ha pogut veure que malgrat que hi ha ganes de doncs, que la, la situació es torni a la normalitat encara no hi ha, òbviament i segurament no hi haurà, l'ambient d'altres anys com, com, Quina és la percepció que tens tu com a regidor i també que et fan arribar els establiments i negocis de, de casa nostra? Bé, jo bueno, em sembla que la teva posició és molt certa no, no estem encara, no hem agafat jo crec que tot, tot costa per a les màquines, costa molt per les perquè això és com un gran barco, per frenar-lo necessites metres i quilòmetres i milles, i això el barco tornar-lo a posar en funcionament costa molt. I el, ens sembla que el que tu dius és molt cert. Uh, sí que hi ha ganes, sí que hi ha una diferència molt grossa l'últim cap de setmana, ara, ara mateix estàvem parlant amb gent de turisme, i ens sembla que a partir de, de, ja no del cap de setmana sinó del dia de Sant Joan i de la barbera doncs hi ha un canvi i es veu molt més molt més moviment del que, del que feia del que es veia fa 15 dies és evident Per atraure aquest turisme de proximitat del qual s'està parlant molt ara des de l'IPEP s'han llet una campanya a través de xarxes socials també de televisió i eh, una campanya que el que vol donar és un missatge, doncs, d'una banda, cap a la Frigella, és un lloc segur, però també un missatge de suport als establiments i negocis no? de, del nostre municipi. Eh, una campanya que ens explicava la Sílvia que s'ha hagut de, de treballar una miqueta a contramarxa, que no estan ells habituats, que normalment solen treballar a més llarg termini, però no sé, quina la valoració d'aquests primers dies, com ho com esteu, com esteu veient? Bé, com tots sabeu, eh, nosaltres teníem dos, dos esdeveniments potents, crec, amb promoció econòmica, que és Flors i Violes, que la vam haver de suspendre, i la cantada de maneres que hem hagut de suspendre. I, I una altra de promoció econòmica molt, també important és el Festival de Cap Roig, dos tres, tres eh, anul·lats. Eh, ens, eh, ens semblava que nosaltres havíem de pal·liar tot això, aquesta promoció que ens donen aquests esdeveniments el havíem de pal·liar d'alguna manera o una altra. I d'aquesta manera, doncs, sí, eh, veritablement ens hem adreçat majoritàriament el turisme de 400-500 quilòmetres, aquest turisme des de Lyon, Bordeus, Marsella, eh, Sant Sebastián, eh, Simapurès, Madrid, València, per intentar doncs, que aquest turisme que es pot desplaçar en 5 hores i que, i que sap que si un moment determinat hi ha un problema de, de, de, de rebrots o d'enfermatats, poden agafar el cotxe i poden marxar amb, amb, amb un espai al de, matí, dinar a migdia, dinar aquí i sopar a casa seva. I ens sembla que aquest és el turisme Lamentablement, ens no sembla que el turisme que, que, que es produirà ara poder nosaltres el tipus de turisme que tenim és un turisme bàsicament crec d'aquesta proximitat amb el qual poder no estarem tan tocats com aquell, aquelles destinacions en els quals doncs, depenen molt de, de gent com no sé, Balears i Canàries doncs, que és un tipus de turisme que els arriba amb avió i que, i que no és tan fàcil doncs, el retorn com dèiem, doncs, la mobilitat d'un costat a l'altre mm -hmm. davant d'aquesta posta, Eh, també pot servir per replantejar una miqueta, eh, malgrat que estem parlant doncs, que el turisme principal també de, de, de, dels altres anys també era gent no? de, de proximitat, però també pot servir per replantejar-se segons quins aspectes que s'anaven fent i que com que és el que passa no? amb el dia a dia, no vas tringuent temps i amb aquest temps que s'ha tingut una miqueta doncs, també per repensar les coses pot servir per això també, aquesta, aquesta situació actual? Sí, però jo crec que Mira, sempre tenim la tendència a valorar molt el que els altres, la gent té i nosaltres i sempre eh, denostem el que nosaltres tenim. Jo crec que el turisme que tenim és un turisme que el voldria moltíssima gent de tot, de tot Catalunya. Eh, és un tipus de turisme que eh, no ens produeix grans problemes d'incivisme, doncs, en definitiva, un turisme que ens aporta un, un, uns ingressos importants, però amb, amb unaàrga de problemàtica no massa, no massa eh, grossa. Eh, pensem al Magaluf, pensem amb Lloret, pensem amb Salou, pensem a moltes altres destinacions que... Eh, el, la despesa per, per, per visitant és molt més baixa i el, la problemàtica que reporten aquestes visitants és molt més alta. Amb la qual jo crec que s'han fet les coses bé i que també, orogràficament, doncs el nostre municipi don per el que don. No don per grans hotels, no don per, grans, per, per el turisme de masses, no don. Amb això ha sigut un degoteig, si tenim aquest tipus de turisme no ha sigut tampoc per les, les grans polítiques que s'han fet, s han, s han fet la, en definitiva l'orografia ens aporta un tipus de turisme que realment doncs, en aquest moment potser serà el turisme que més es mourà, aquest turisme de proximitat que dèiem fa un moment. La temporada entre l'1 al 10 cadascú podrà donar de del que pot arribar a ser el 2, el 7, el 8, el 9, tots, quasi tots, crec que la temporada diríem que difícilment arribarà al 5. Però jo des d'aquí us demano expressament a tota la població de Palafrugell que pensem que qualsevol rebrot, qualsevol rebrot portarà la temporada no al voltant del 5, sinó la portarà al 0 o al 1. O sigui, eh, joventut, gent gran, poble... Si es plau, respecteu les distàncies de seguretat, respecteu les mascaretes, Això no s'ha acabat. qualsevol rebrot ens tanca el poble i econòmicament ens esfonsa, perquè aquest poble viu del turisme bàsicament. i en els tres primers, pròxims mesos es, es juga eh, la bonança econòmica, no la bonança, però sí l'economia dels vuit nou mesos següents. Donc eh, sobretot, aprofito comm has donat aquesta oportunitat per recalcar la necessitat de que la gent entengui que eh, si es fan unes distàncies de seguretat, si les platges hi ha unes normes, si hi apel·lo l'incivisme, perquè això és un acte d'incivisme, inci... quan trobes amb una altra gent no cal riure si porta la mascareta a l'altra persona, el que cal és pensar que si se la porta és per a alguna possiblement la porta per no infectar-te'n a tu, que està rient d'allò. Ara hi ha algú que ens estigui escoltant i diu «Joan, jo ho estic fent tot, però veig que ve gent de fora, veuen gent turistes i aquests s'ho salten tot. Uh, aquest missatge suposo que també va adreçat a ells, no? Vull dir, no? No sé com, en aquest cas, una de les dificultats és uh, aquesta, d'intentar doncs, també controlar la gent que ve de fora i que no fa ús doncs, de la mascareta o de la distància de seguretat. Mira, jo crec que uh, és difícil, inclús en el mercat. Per exemple, l'IPEP saps que toquem, toquem també comerç, no? I en el mercat jo sempre dic que als paradistes els hi dic Escolteu això de que vosaltres, com bé un client no li dieu escoltim per posar el per tocar el producte, es posi guants, estim, mantingui la distància, es posa la mascareta eh, És un benefici per vosaltres. Els següs el següent client que ve verere d'aquesta persona té de veure que en el primer hi ha hagut unes normes de seguretat, perquè és que si no en el segon pu no vindrà, el tercer també. Jo crec que les coses ben dites i ben raonades es pot dir de tot, ben dit, educadament i raonadament. Jo crec que es pot, es, pot, es pot dir tot i, en definitiva, va en benefici de tothom. En el sector comerç, en el sector hotel a tots els sectors, en els agents cívics que tenim, a les platges, a per tot, Per tot hem de ser conscients que ens estem jugant, a, a, a, bueno, ja ho veieu, la temporada, una temporada que ha començat malament i que difícilment arribarem a aquells cinc que dèiem abans. Però com es pot fer perquè per la gent, de, de les institucions, eh? perquè després veiem imatges no? de, de Sant Joan, el dia de Sant Joan, que el golfet que està tallat a l'accés a les persones, eh, un centenar de persones que estan allà prenent el sol i banyant-se. Eh, com, com, com ho podeu controlar, això? S'ha de ser més restrictiu? Eh, hi ha suficient infraestructura per fer-ho? Vull dir, eh, l'alcalde deia no podem posar un policia a cada platja. Sí, bé, bueno, el que diu l'arcalde és el que anava a dir jo. Nosaltres tenim 23.000 habitants, en ple, en ple temporada turística podem tenir 50 o 60, nosaltres no podem. Tenim 55 agents de policia, més agents cívics, però que som 75-80, no podem posar una policia darrere de cadascú. És evident que és un tema d'educació, però també, com dèiem abans, és evident que els habitants, els agents locals econòmics podem, d'alguna manera altra, a, a, a, o altra, educar o, o, o indicar com a mínim que bueno, és que volem que a la Forgell sigui, eh, hi hagi gent i, i vagi bé, doncs, bueno, distingim-se com gent que fem les coses bé mm, i siguem els primers de que, doncs, com un senyor, les tanques del golfet s'han trencat tres vegades tres vegades, La, els han tirades a baix, vale? Jugant-se el físic, perquè ja nosaltres, ojala, ell es pogués utilitzar i no hi quebessin 300, ni hi quebessin 3.000 de persones, però si els hem posat les tanques és perquè hi ha un risc important d'esllavissades. Desgraciadament, en aquest poble hi ha un senyor que es deia Joaquim Torró, d'una importància a nivell cultural molt important en aquest poble, que va morir d'una cosa així, va morir d'un problema que li va caure amb una platja i va haver-ne una esllevissada i ell va morint allà. Jo crec que caldria recordar-nos de les coses que ens han passat, perquè en definitiva només ens recordem quan passa altre cop. Doncs, no podem tenir un policia, però podem intentar se educar entre nosaltres I si, i si jo vaig pel carrer i penso, doncs, veig gent i, i, i, i d'alguna manera li dic noi, porta el mascareta. No, no molt més que això no podem fer. I amb aquest fragment de la conversa que hem mantingut amb Joan Vigues des de l'Ajuntament de Palafrugell, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dilluns, 29 de juny. Nosaltres, abans de d'acomiadar-nos, us recordem que a partir d'ara tota la informació passa per radiopalafrugell.cat i per també les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també a través del canal de notícies de Telegram. I d'altra banda, doncs, moltes gràcies per triar Ràdio Palafrugell un dia més per informar-vos. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia.